Buonasera e buon ascolto da Onda Rossa, è ancora una volta entropia massima, questa sera parleremo di eh, informatica, vi ricordiamo subito, oltre al numero di telefono della radio che eh, potete utilizzare se volete partecipare alla trasmissione 06 49 17 50, oltre a questo numero dicevo abbiamo anche il, eh, la possibilità del collegamento via internet, ovvero Abbiamo una pagina sul palinsesto online, quindi basta che vi collegate sul sito www.ondarossa.info, andate su palinsesto e cliccate su entropia massima e, e appunto avrete la possibilità di eh, vedere quali sono le trasmissioni che abbiamo fatto e anche la possibilità di ascoltarle. E poi... Se ci volete scrivere, l'indirizzo e-mail è entropiamassimachiocciolaondarossa.info E allora, subito la parola a Davide che introduce l'argomento di oggi. Buonasera a tutti e tutte, ascoltatori e ascoltatrici. Questa sera parliamo di obsolescenza programmata, eh, un tema che riguarda eh, l'informatica ma non solo. Eh, cosa significa obsolescenza programmata? È una pratica industriale molto nota e tutt'altro che recente, a cui noi come consumatori siamo, siamo decisamente abituati. Abbiamo a che fare con elettrodomestici, eh, apparecchi tecnologici vari ed eventuali, automobili, ma anche vestiti. Tutto sembra progettato per durare il meno possibile. E questo perché il mercato è in continuo movimento, i consumi devono essere sostenuti e dunque il, uh, i consumatori sono costretti a, uh, tra virgolette, a inseguire continuamente uh, nuovi prodotti. Ma... Anche perché in molti casi... uno magari dice ma io vorrei ripararlo questa, questa macchina, questo elettrodomestico e vediamo, scommetto che è capitato a tutti e a tutte Assolutamente. E arriva, uh, no, vai dal negozio e dice ma guardi costa di più fare la riparazione che non comprarselo nuovo Sì. Un, un classico, una risposta che ormai è veramente talmente scontata che neanche più nessuno osa chiedere di poter riparare un bene fino a qualche anno fa ancora vi poteva essere qualche sorpresa Eh, ancora c'erano posti dove si potevano riparare le cose Gradualmente scompaiono E questo fa parte dell'obsolescenza dell programmata È anche vero che ultimamente i consumatori diciamo, Cominciano a prendere coscienza eh, E a cercare delle strade alternative E oggi vedremo, vedremo innanzitutto la, la prima parte Cioè come prendere coscienza di quello che sta succedendo E anche qualche strada alternativa Come ad esempio la decrescita felice di cui pure ci occupiamo all'interno di entropia massima e proprio lo scorso lunedì abbiamo, ne abbiamo parlato ehm, diciamo introducendo Serge Latouche che è sicuramente una delle figure più di spicco di questo movimento dicevamo quindi l'obsolescenza programmata è l'infa vitale per il mercato ma allo stesso tempo per i consumatori è una, una nota dolente ehm, sembrerebbe che tutto ciò che si compra ha una data di scadenza un po' come beni alimentari salvo il fatto che in questo caso la data di scadenza non è eh, posta sul, sul bene probabilmente eh, se così fosse se ne diminuirebbe eh, la, la PIL no? se ne diminuirebbe diciamo eh, il desiderio all'acquisto eh, ma è una questione di tempo prima o poi l'oggetto si guasta un altro classico uh, comprate un apparecchio un elettrodomestico e c'è scritto garanzia per uh, due anni Dopo due anni e mezzo fatalmente, più o meno, <ride> verso quella data, l'apparecchio si guasta. E in effetti molti pensano che, che ci sia una coincidenza tra la fine del periodo di garanzia e eh, il guasto e questo non è così lontano dal vero, non è un'ipotesi troppo complottista, non solo perché avviene spesso ma anche perché, come vedremo durante la puntata, ci sono dei mezzi tecnologici per poter decidere scientificamente la durata di un bene e dunque a quel punto entrano in ballo dei meccanismi commerciali se io riesco a sapere con tale precisione qual è il momento in cui l'oggetto morirà perché lo progetto in quel modo beh diciamo che farò in modo che la data di garanzia sia giusto un attimo prima la, la data di scadenza della garanzia chiaramente E, diciamo questo è un argomento che ultimamente sta venendo molto, molto. diciamo. Si, si sta imponendo eh, anche perché c'è stato a gennaio, proprio i primi di gennaio, l'uscita di un documentario eccezionale a cui noi vi rimandiamo. sul sito trovate i link a tutto il materiale di cui questa sera vi parliamo, come già abbiamo detto all'inizio della trasmissione il sito, ripetiamo, è quello della radio alla voce, al tasto palinsesto al palinsesto, sì, entropia massima la nostra trasmissione Dicevamo di questo documentario, è un documentario uh, catalano che al momento è reperibile eh, in lingua originale con sottotitoli in inglese, speriamo che venga tradotto perché è veramente interessante, il titolo è Obsolescenza programmata, eh? quindi è facile. Il catalano non è così difficile. <ride> infatti, sì. infatti. E, assolutamente, sì, si può, si può guardare senza, senza troppi problemi. E... E eh, ripercorre le tappe storiche dell'obsolescenza programmata C è, è davvero interessante perché noi oggi parliamo della stampante che dopo un certo numero di cicli di stampa termina di funzionare ma già all'inizio del secolo scorso eh, ci sono degli esempi veramente eh, interessanti eh, di eh, programmazione scientifica dell'obsolescenza teorizzata addirittura da alcune multinazionali lo diciamo subito Eh, la, la OSRAM sì, la OSRAM proprio quella che fa le lampadine che oggi è una probabilmente il leader mondiale del settore nel 1924 eh, ha tirato fuori un documento che è, mh, il documentario illustra eh, uh, un po' come si vede nel Nelle, nelle puntate di report la trasmissione di Rai 3 quando fanno vedere i documenti quindi si tratta di documenti assolutamente ufficiali dicevamo che si illustra questo documento in cui si dice che la durata delle, eh, delle lampadine da quel momento in poi avrebbe dovuto essere di mille ore e all'epoca la tecnologia dell'epoca eh, fa, eh, lo fanno vedere nel documentario eh, era in grado di eh, arrivare a 3500 ore e si faceva a gara c'era questa gara che era insomma anche una gara sana tra ingegneri e progettisti nel far durare il più possibile le lampadine, solo che questa cosa a un certo punto deve aver incontrato diciamo, lo sfavore da parte eh, di, di, chi, di chi le doveva vendere la Osram in questo caso, ma eh, la, la citiamo solo perché è un primo esempio eh, non, non perché sia l'unica eh, e, e nell'ultima eh, dopo quella data a praticare questa Questa obsolescenza programmata, ehm, quindi si è imposto per, per legge, tra virgolette, o in ogni modo una pratica che viene eh, proprio codificata: la durata delle lampadine è mille ore. Ed è incredibile perché gli ingegneri a quel punto dovevano utilizzare la loro abilità. Uh, non nel farla durare di più cosa che probabilmente gratifica un ingegnere ma nel farla durare esattamente mille ore, quindi meno di quanto al momento si poteva. E non solo, dal punto di vista del marketing, questa cosa te la vendono come un la lampadina che arriva a mille ore! Certo, <ride> assolutamente assolutamente, infatti all'epoca sparirono tutte le altre pubblicità che parlavano di durata di 3000-3500 ore, quelle furono tolte di mezzo Ad ogni modo, eh, sembra che oggi eh, si possa commercializzare solo ciò che è stato progettato per smettere di funzionare eh, oppure, oppure di cadere in disuso, perché anche questo è obsolescenza programmata e ha a che vedere più con eh, il, il marketing, quindi con, con quello che è la nostra percezione di disuso di un... Di un... Per rimanere all'esempio della lampadina, da qualche anno sono comparse quelle a basso consumo, quindi... che costano di più, anche se eh, affermano di durare di più e di eh, risparmiare energia. Eh, quindi è un classico caso di sostituzione, no? Assolutamente. E ne facciamo un altro sempre sulle lampadine. Eh, L'uscita delle, delle alogene. Quando inventarono le lampadine alogene, per molto tempo non le misero sul mercato, eh, perché queste avevano un difetto, un difetto inaccettabile. erano eterne cioè non si bruciavano mai o, o, o quasi, o quasi. Eh, quindi diciamo che tempo e soldi bisognava trovare il modo di farle durare <ride> e meno e infatti eh. infatti, da quel, non, non c'erano subito perché dovettero investire soldi di, della ricerca scientifica e tempo per ovviare a questo inconveniente e oggi le lampade alogene infatti dopo un po' si fulminano per la soddisfazione di chi le deve vendere Allora, sembra che noi stiamo scherzando, stiamo dicendo cose, diciamo... Eh... Il regresso. Eh? Il regresso. <ride> ma in realtà, ehm, in realtà, come, come cercheremo di spiegarvi, si tratta di, di, di cose ormai assodate, su cui forse non c'è neanche più quell'imbarazzo che ci poteva essere un tempo. Ma Però in... non tanto conosciute. Non tanto conosciute, infatti vogliamo, vogliamo diffonderle in modo tale da uh, aumentare la, la consapevolezza. va da sé che eh, questo lo, lo, lo diciamo gli ascoltatori le ascoltatrici sono assolutamente in grado di capirlo eh, senza senza che noi lo diciamo ma lo diciamo l'obsolescenza programmata ci fa spavento anche perché genera un'enorme quantità di rifiuti ogni anno si accumulano tonnellate di frigoriferi automobili computer televisori e smaltirli sappiamo quanto è difficile ehm... Diciamo così, eh, diamo una definizione di questo fenomeno che potete trovare sul blog di Manfris. L'obsolescenza programmata è il consumare entro-IL dei prodotti alimentari, ovvero un bene costruito con l'intento di invecchiare rapidamente. o uh, spacciato per nuova tecnologia tutto ci viene venduto come la soluzione definitiva tutto in un universale, espandibile eppure compriamo già consapevoli che il bene invecchierà per tecnologia che tutto è venduto in virtù dei consumabili e che alcuni oggetti hanno batterie che non è possibile sostituire il bene sarà obsolescente prima ancora delle batterie questo è un altro caso che è avvenuto con, uh, con l'iPod celebre Eh, la Macintosh, Apple Macintosh che ha eh, l'ambizione di apparire come la compagnia che piace ai giovani che acquistano eh, tecnologia eh, sempre eh, avanzata e utile e eh, anche molto bella, molto alla moda ecco, la Apple Macintosh tirò fuori l'iPod eh, e si eh, scoprì che dopo esattamente 18 mesi le batterie cessavano di funzionare perché all'interno c'era un chip che eh, contava il passare del tempo e mh, sanciva inevitabilmente e scientificamente all'unisono uscì e all'unisono in tutto il mondo eh, divenne inutilizzabile. Ma quanto so precisi questi sono della Apple, precisi. guarda. Le fanno bene le cose in effetti, sono giovani. <ride> Ora... Ehm... Va da sé che ci fu un uh, un'insurrezione di popolo, non va da sé, ma per fortuna c'è stata. C'è stata una class action nei paesi dove la, la, la giurisprudenza lo consente, e hanno avuto ragione quelli che si sono messi insieme e hanno uh, fatto causa alla Apple per questo. Infatti, la Apple poi. si è detta disposta a sostituire le batterie, che, non l'abbiamo detto, erano introvabili. Quindi l'unica possibilità era ricomprare un nuovo iPod dopo 18 mesi. Quindi questo è un, è un caso eclatante, ma eh, vero, vicino, e che riguarda un prodotto di larghissimo consumo nell'Occidente. E... Ma parliamo di industria automobilistica? Beh, lì, insomma, significa proprio... sparare sulla croce rossa come, come si dice, eh, le, le vetture ci vengono garantite eh, contro la ruggine per un certo numero di anni, in realtà sono garantite per la ruggine dopo quel numero di anni, <ride> eh, i motori sono programmati per rompersi dopo 8 anni, le marmitte per bucarsi, i carburatori per intasarsi, le centraline elettroniche per inchiodarsi eccetera eccetera. Facciamo una prima pausa, questa è Entropia Massima, stiamo parlando di obsolescenza dei prodotti con uh, Davide di Binario Etico e vi eh, ricordiamo il numero di telefono della radio 06491750. e la posta elettronica entropiamassima è esperienza comune che eh, gli elettrodomestici degli anni 50 siano più durevoli di quelli di oggi qualcuno ha ancora dei frigoriferi di quel periodo che funzionano ad esempio io ho a casa un tostapane che mia madre ha avuto in regalo quando si è sposata e funziona molto bene e viceversa ho anche una fotocamera che mi si è rotta dopo tre anni e non l'ho potuta sostituire credo che sia un'esperienza di tutti, non credo da, di essere stato particolarmente sfortunato si dice anche nel mondo dell'informatica non ci sono magazzini tutto quello che esce deve, rapidam finisce rapidamente in discarica eh, anche perché l'hardware ehm, viene fatto in modo tale che si cambiano gli standard quindi c'è una nuova slot di memoria che non va più bene con una vecchia motherboard un nuovo processore che non si adatta a quella motherboard e poi c'è una scheda che non è compatibile c'è un software che non può più utilizzare un hardware, eccetera. E quindi, eh, guarda caso, siamo all'interno di un ciclo continuo di acquisto eh, e, di, e di rifiuto. La riparazione, abbiamo detto oggi, eh, sembra essersi persa ogni capacità anche solo di iniziativa per poter riparare oggetti. È eh, veramente difficile trovare posti dove si riparano gli oggetti, eh, Perché? Eh, beh, innanzitutto per come sono fatti, questo sì, quindi c'è un limite in industriale, ma anche perché economicamente è non vantaggioso. Allora i geni del marketing, eh, che ci fanno apparire ogni cosa obsoleta, volevano arrivare ancora in più in fondo, non, non gli bastava prenderci in giro con, con il, il marketing. Eh, hanno cominciato a fare in modo che gli oggetti fossero non più riparabili. Questa presa in giro però... oltre che al nostro portafoglio, fa male anche ai lavoratori che vengono sfruttati magari in paesi del sud del mondo per produrre merce spazzatura e fa male all'ambiente. Eh, quindi diciamo che siamo arrivati in un momento di crisi eh, non solo economica ma eh, proprio di, di produzione e di consumo. Allora eh, la, una delle cose che che proponiamo è quella di reimparare eh, a eh, a riparare le cose da soli. Eh, abbiamo bisogno di questo allenamento, eh, quindi smettiamo di comprare, ma non perché dobbiamo essere eh, ortodossi eh, in un rifiuto del consumo, no? non, non, non ci vogliamo spingere fino a dare, eh, dare un'avvertenza un di questo tipo, ma semplicemente perché è piacevole riparare gli oggetti. Eh, riscopriamo questa cosa qui magari è meno è economicamente non conveniente ma eh, è un allenamento che voi o non voi dobbiamo fare perché fra qualche anno saremo costretti a farlo eh, quindi tanto vale non farci trovare impreparati quando si parla di decrescita eh, si pensa anche che chi oggi sta parlando di decrescita quando ci sarà una depressione che sembra una possibilità dell'uscita della crisi, ovvero della non uscita di questa crisi chi ha cominciato presto a riparare gli oggetti si troverà più avanzato, per cui diamo anche un consiglio diciamo non, non, non diciamo talebano, come si dice in genere, no? in questi casi, in maniera eh, despettiva, ma proprio un consiglio positivo. Eh, e eh, magari anche limitare il consumo non ci fa male, soprattutto scegliere un po' più la qualità, piuttosto che la qualità o la moda, il cambiare, il cambiare frequentemente. Vi consigliamo anche alcuni documentari che potete trovare online liberamente scaricabili nella uh, filosofia uh, diciamo del, del free software e della condivisione dei saperi. La storia delle cose sono tradotte in, in tutte le lingue del, uh, dell'Europa, diciamo, e, e le trovate in più parti. C'è anche la storia degli oggetti elettronici, che è veramente molto interessante. Eh, da lì apprendiamo che questa material economy, cioè l'economia del materiale, Uh, fa sì che il 99% di quello che viene prodotto negli Stati Uniti finisce in discarica nel giro di sei mesi. È una percentuale veramente inquietante. Allora uh, si possono fare molti ragionamenti sulla pubblicità, sul fatto che ci renda infelici uh, per farci acquistare, ma basterebbe in realtà uh, fare esperienza dell'obsolescenza dell a cui vanno incontro i nostri elettrodomestici. Um, il percorso quindi che della decrescita felice va di pari passo con quello ehm, del crollo del potere d'acquisto e della sensibilità verso questi problemi che, eh, che riguardano, riguardano tutti noi, riguardano il pianeta e quindi tutti noi. Eh, la tecnologia noi non, non la vogliamo rifiutare, può rendere le nostre vite migliori, ma ciò che eh, dobbiamo assolutamente... Eh, fare è evitare di andare al suo ritmo e, e sceglierne uno nostro, uno che è più vicino eh, alla, alla natura. Sui link che trovate sul sito di ondarossa.info Onda ci sono vari riferimenti anche a come antiche civiltà si comportavano rispetto allo sviluppo, vengono citati Maya. Non entriamo eh, in questa discussione, sarebbe troppo lunga, eh, ma è importante vedere come si può creare un progresso basato su condizioni molto diverse da quelle che Latouche definisce oggi totalitarismo soft. Eh, quindi le, le tre fasi, quella della pubblicità, del credito e dell'obsolescenza programmata, sono quelle che lui individua come, eh, eh, diciamo, assolutamente minacciose sotto questo aspetto. Eh, I rifiuti contengono materie preziosissime, però sappiamo anche che spesso sono difficilmente, eh, diciamo... Di, si, non si riesce facilmente a tirarle fuori quindi noi non parliamo neanche di riciclo ma di riuso con l'hardware questa cosa è molto evidente le schede che vengono prodotte eh, oltre a cambiare di standard di proposito possiamo dire eh, sono talmente eh, integrate che tirar fuori eh, gli elementi è costoso e si può arrivare a un 10% di riciclo proponiamo invece il riuso come si fa? Lo abbiamo già detto tante volte, entropia massima. Scegliamo il software libero, cioè un software di cui riusciamo a conoscere come è fatto e quindi che possiamo adattare meglio al nostro hardware, anche a uno più vecchio. Ecco che in questo modo riusciamo a resistere alla tecnodipendenza. Eh, o, o come diciamo diceva, diceva Ivan Illich, e poi riprende anche... Eh, riprende anche Sergio Loducci, praticare il tecno digiuno. Ecco, in realtà anche qui vogliamo essere positivi, non si tratta di, di una religione del tecno digiuno, ma eh, di anche una cosa molto piacevole da fare, cioè non consumare, non, non acquistare, ma riparare gli oggetti. Ecco Farlo lì. magari in maniera anche conviviale, sfruttando posti dove, dove questo si può fare. Nella nostra città si può fare, ad esempio, in diversi spazi sociali. Dove ci sono dei laboratori informatici, dove viene insegnato anche a fare il trashware, cioè il recupero di hardware dismesso. Ecco, io sono un esempio di questo, nel senso che sono passato a Linux pochi anni fa e ho in, rimesso in funzione, ovvero ho cambiato il sistema da, da Windows a Linux. Eh, appunto con, eh, grazie all'aiuto dei compagni che fanno questo lavoro e con una spesa veramente modica il eh, mio computer del 98 continua brillantemente a vivere, e posso anche <ride> vedere i film sul mio computer ovviamente si collegano a internet, non c'è più il problema dei virus perché Gli aggiornamenti arrivano automaticamente dalla rete del software libero e insomma adesso non è, <coughs> insomma, è sempre un uso casalingo quindi non è che ci faccio cose eccezionali anche perché con la memoria che ha non credo che sarebbe possibile però insomma per tutto quello che, che mi può servire funziona bene così non ho dovuto comprarne un altro né cambiarlo. Ecco eh, diciamo questo è un esempio è un esempio virtuoso ma in realtà è vero che eh, Alla fine l'uso che se ne fa di un computer non è molto distante da quello che, che tu hai descritto, per cui vale la pena provarci eh, quasi, eh, quasi per tutti e tutte, o anche poter avere più soluzioni, cioè poter avere eh, una soluzione riusata per, per diciamo, il, lo svago o la necessità di comunicazione e magari una, se serve, più, eh, più moderna qualora ci sia questa necessità. Eh, parliamo ancora un attimo di batterie prima di, di procedere alla, alla fase al, alla nuova pausa. Eh, spesso eh, le batterie eh, che oggi sono nei nostri, <coughs> nei nostri apparecchi elettronici, elettronici sono basate sul litio. E queste batterie di solito hanno 500 cicli di carica e scarica completa prima di, eh, di perdere la loro capacità. Il litio è uno mi pare che è il terzo elemento della tavola. Sì. dopo, dopo l'idrogeno e l'elio l'idrogeno, elio, l idrogeno, elio litio, sì. litio ed è molto raro, giusto? sì Sì, sì, assolutamente. Ha, ha una proprietà molto buona, nel senso che nel, nell'arco dei 500 cicli eh, di ricarica le batterie funzionano sempre bene e c'è quindi una curva di, eh, di malfunzionamento molto rivida, il che significa che è, è proprio vero che dopo questi 500 cicli la batteria istantaneamente perde la sua proprietà di ricaricarsi. Solo che cosa succede? Che a fianco al litio c'è quasi sempre un circuito integrato che viene messo e... con il fatto che eh, si va incontro a rischi di, eh, di incendio o di esplosione delle batterie, giustamente, questo, questo è giusto come avvertenza, cosa succede? Che questo circuito integrato tiene traccia delle statistiche della batteria e quindi determina quanta corrente entra all'interno della batteria, dopo quanto tempo e quanti sono i cicli di carica e scarica completa che eh, sono avvenuti. Quindi, quindi chiaramente eh, è molto facile fare obsolescenza programmata su questa batteria. Basta imporre al circuito integrato eh, che eh, diciamo eh, il numero, ad esempio, il numero di cicli dopo i quali la batteria deve, deve finire di funzionare. È meno di quelli, quelli naturali. Eh, oppure fare in modo che eh, la carica e la scarica non siano complete, metterla leggermente al di sotto del, del massimo e del minimo di carica e scarica. Questo sempre per magari giustificandolo con un, un uh, una, um, diciamo una misura per la sicurezza. E invece, in questo modo, quello che si fa è eh, si, si va a limitare quello che è il potere della batteria. e quindi a limitare anche, anche la sua vita Qu vediamo che i trucchi sono molti ehm, per esempio un altro riguarda, riguarda le stampanti eh, anche qui, esperienza comune eh, quante volte vi sarà capitato di acquistare eh, una stampante a getto d'inchiostro magari a 29,90 dal primo supermercato eh, per poi scoprire dopo... Uh, un tempo di utilizzo limitato dopo un numero di, di, di stampe limitate, che a causa di una rottura quella uh, stampante uh, non poteva più essere riparata, non aveva più... Uh, Diciamo la possibilità di funzionare e quindi eh, se riportata a chi ce l'aveva venduta ricevevamo eh, in cambio un non conviene ripararla eh, non c'è modo di ripararla costa talmente poco che ti conviene eh, ti conviene acquistarne un'altra ecco. all'interno del documentario obsolescenza programmata che possiamo eh, scaricare liberamente da internet si vede come invece eh, la persona che non è neanche un informatico esperto, eh, diciamo si imputtarisca un po' sulla questione e vada a cercarsi online software per poter disabilitare questo chip che c'è all'interno della stampante scopre che c'è un circuito che determina il non funzionamento, cioè impedisce alla stampante di funzionare, disabilita il circuito grazie a questo software e la stampante è magicamente inizia a stampare. È un momento veramente eh, culminante del documentario in cui vengono i brividi. abbiamo visto come l'obsolescenza eh, programmata funzioni eh, attraverso l'innalzamento dei costi di riparazione ad esempio e di, e di sostituzione di pezzi vediamo altri modi in cui è possibile fregarci, perché di questo si tratta eh, uno di questi è evitare l'interoperabilità tra prodotti nell'hardware è una cosa classica fare in modo che Eh, non si possa utilizzare un certo dispositivo con un, una certa eh, scheda interna oppure fare in modo che una una scheda di memoria non sia più utilizzabile da una nuova da un nuovo formato di di, di scheda di supporto eh, quindi nell'hardware ma anche nel software è molto facile eh, mettere in atto mezzi tecnici eh, di questo genere e non sempre per usare un eufemismo queste decisioni industriali corrispondono a effettivi avanzamenti tecnologici a volte davvero quando guardiamo dei connettori, dei plug, delle cartucce di stampanti ci chiediamo per quale ragione sia stata fatta in modo diverso e difficilmente anche un tecnico riesce a motivare a trovarne una ora Come si fa a evitare che, che spontaneamente eh, ci si possa organizzare per riparare? Quindi è vero, se un prodotto non è più riparabile è facile eliminare il servizio, se lo produce una certa casa eliminerà eh, tutti quelli che, che sono i suoi centri di assistenza, però ci si potrebbe riorganizzare, magari si potesse, se il software fosse libero sì, potrebbe essere un buon modo di fare economia dal basso, economia locale, Eh, invece, eh, ad esempio l'uso di software proprietari in cui eh, ci sono determinati copyright, eh, questa cosa non è, non è più possibile perché abbiamo detto già altre volte cosa può esserci scritto all'interno di una licenza eh, di copyright? Ci può essere una restrizione sull'uso. Ed ecco quindi che la regola zero del software libero, ovvero con questo software tu ci puoi fare quello che vuoi, regola che sembra in genere sempre scontata a chi la ascolta, non è affatto così. Spesso nelle licenze c'è scritto no, se tu sei una terza parte, cioè se non sei il produttore di questo software, eh, non puoi, non puoi eh, mettere in atto nessun tipo di servizio che riguardi questo software. E questa è una limitazione bella pesante, che mina alla base la possibilità di fare eh, assistenza eh, in maniera... indipendente dalla casa produttrice, un altro, una ragione in più per supportare invece eh, il software libero. Ora, eh, non abbiamo parlato del modo in cui attraverso eh, diciamo, l'apparenza estetica si fa obsolescenza programmata, non, non siamo neanche in grado di fare un discorso tecnico su questo, e poi c'è da dire che lo, questo è qualcosa che probabilmente gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio eh, conoscono più, conoscono molto meglio ma già nel 1941 pensate eh, un eh, di, dirigente di, di consiglio di amministratore un presidente di consiglio di amministrazione di general motors alfred sloan eh, diceva che eh, l'apparenza di una di un'automobile è il fattore più importante per venderla perché eh, al di là di ogni cosa tutti possono vedere che una macchina comunque cammina va E questo lo diceva nel 1941 e oggi quanto è vero quando vediamo questa sequela di, di pubblicità di automobili ovunque. Siamo bombardati costantemente, non solo in televisione, dalla pubblicità. Si calcola che un cittadino degli Stati Uniti eh, riceva ogni giorno 3.000 eh, eh, spot pubblicitari. nell'arco della sua giornata in vario modo, non solo la televisione chiaramente anche i giornali, internet tutto quello che sono i veicoli attraverso cui questa informazione arriva c'è un'altra forma di obsolescenza che veramente ci fa, ci fa ridere ma è, ma è così, si chiama l'obsolescenza programmata a notifica cioè sostanzialmente il dispositivo ci notifica quando è il momento di cambiarlo un po' come quegli spazzolini da denti che vendevano anni fa che cambiavano colore dopo un certo numero di utilizzi eh, e quindi ci segnalavano che dovevamo buttarlo magari funzionava bene ancora quello spazzolino, non era ancora andato però c'era la notifica cioè la macchina stessa ci dice guarda che mi devi buttare questo lo ritroviamo oggi anche nei filtri per l'acqua nei rasoi che hanno delle, delle eh, eh, come delle, delle strip sopra cioè delle, delle strisce eh, che mano a mano si tolgono fino a che eh, arriviamo all'ultima il rasoio è da buttare ecco grazie adesso lo sappiamo grazie della notifica e eh, eh, va bene eh, come come riescono a fregarci perché a sentire queste cose ci sembra eh, di essere su un altro pianeta invece siamo proprio noi diciamo vittima di questa eh, di questa fregatura Eh Oltre a, a, oltre a prenderci i soldi per, diciamo attraverso eh, un, un sostegno forte al consumo pensiamo a quello che si crea come rifiuti inquinamento utilizzo delle risorse naturali che servono per produrre eh, per produrre queste tecnologie allora eh, ci dicono sì però ehm, noi non vogliamo investire in ricerca vogliamo fare in modo che una volta raggiunto eh, un certo livello e usciti sul mercato vorremmo non, non dover necessariamente eh, far ricerca e produrre qualcosa di nuovo vorremmo sfruttare quella cosa lì altri ci dicono in realtà che l'obsolescenza programmata può servire come volano anche per l'innovazione ma in realtà è proprio vero il contrario noi non ci possiamo far prendere in giro in questo modo è proprio l'innovazione che viene che viene bloccata l'esempio degli ingegneri costretti a produrre una lampadina che duri meno del suo tempo naturale penso che valga su ogni cosa, non c'è eh, scusante che, ten che tenga, l'unica è quella eh, forse difficile da dire, e cioè che il mercato ha ne ha bisogno, e questa è l'unica vera ragione per cui si pratica l'obsolescenza programmata. Rispondiamo quindi con il, quello che viene definito il MacGyverismo, cioè MacGyver, questo personaggio dei telefilm dei, eh, dei telefilm americani degli anni 70, che riparava... e costruiva da, avendo pochi oggetti pochi elementi a disposizione riusciva a costruire le più mirabolanti cose che all'interno eh, del, del telefilm poi lui utilizzava per, eh, insomma, per, eh, per fare quello che doveva fare MacGyver no? lo, lo, lo, penso lo conosciamo tutti quanti ecco il MacGyverismo è, è cosa, cosa, in cosa consiste è, è per noi vuol dire utilizzare sovrautilizzare le risorse cioè quelle risorse che ci viene detto di utilizzare meno noi invece no, le vogliamo utilizzare di più impariamo a fare questo eh, e in questo modo sarà, sarà un modo per, per far sentire che non siamo così scemi insomma in qualche modo che abbiamo capito ehm, abbiamo capito qual è il trucchetto eh, e niente ecco eh, sul, sull'hardware Eh, Sull'hardware la cosa è facile, eh, impariamo a utilizzare il software libero veramente, ormai non è più qualcosa di difficile, è un qualcosa che eh, si riesce molto facilmente a, a ad utilizzare, non c'è neanche più la scusa che è difficile, perché ormai eh, questo poteva essere vero forse dieci anni fa, ma oggi non è, non è più così. Eh, quello ci aiuta tanto a non buttare le cose eh, e quindi diciamo, è un consiglio semplice e, e forse anche, anche piacevole eh, per, e questa è una cosa che voglio sottolineare eh, il, il mercato ci dice che mh, il mercato diciamo che, so, che da sostegno al consumo e quindi che incentiva l'uso e getta, ci dice che dobbiamo essere rapidamente eh, pronti allora con Windows, ad esempio noi lo installiamo e siamo subito pronti e tutto funziona perfettamente, no? cioè, quindi c'è questa cosa, c'è questa stress che ci mettono addosso, per cui se per caso installo un altro, un altro sistema operativo, magari installo New Linux, no, che è free software, e se per caso non dovesse funzionare per sciagurato caso non dovesse funzionare un dispositivo, sarebbe un buon motivo per dire eh no, no, no, no, no, io devo essere subito pronto, devo essere veloce, non posso perdere tempo devo mandare le mail, devo chattare, devo andare su internet, non posso permettermi il free software invece permettiamocelo eh, è, un, è un ritardo forse rispetto a, alla velocità a cui vo loro vorrebbero che noi andassimo però eh, è un ritardo che secondo me ci dovremmo proprio concedere perché è più bello bene, abbiamo dato, anzi hai dato soprattutto parecchi spunti di riflessione oltre che delle informazioni la trasmissione di oggi dentro via massima finisce qui Eh, grazie quindi al contributo di Davide la prossima, il prossimo appuntamento torneremo a parlare di acqua quindi buon ascolto con il seguito delle trasmissioni di Onda Rossa 87.9 e vi ricordiamo consultate il, la nostra pagina web sul sito della radio www.ondarossa.info andate su Palinsesto e poi alla pagina di Entropia Massima ciao